פרק י"ג. ביום חהו נקרא בספר משה באוזני העם, ונמצא כתוב בו, אשר לא יבוא עמוני ומואבי בגחל האלוהים עד עולם, כי לא קדמו את בני ישראל בלחם ובמים, ויסקור עליו את בלעם לקללו, ויהפוך אלוהינו הקללה לברכה. ויהי כשומעם את התורה, ויבדילו כל ערב מישראל. ולפני מזה, אל ישיב הכהן, נתון בלשכת בית אלוהינו, קרוב לטוביה. ויעש לו לשכה גדולה, ושם היו לפנים נותנים את המנחה הלבונה והכלים, ומעשר הדגן, התירוש והיצהר, מצוות הלויים והמשוררים והשוערים, ותרומת הכהנים. ובכל זה, לא הייתי בירושלים, כי בשנת שלושים ושתיים לארתחשסט מלך בבל, באתי אל המלך, ולקץ ימים נשאלתי מן המלך. ואבול ירושלים, ואבינה ורעה, אשר עשה אל ישיב לטוביה, לעשות לו נשכה בחצרי בית האלוהים. וירא לי מאוד, ואשליכה את כל כלי בית טוביה, החוץ מן הלשכה. ואומרה, ויתהרו הלשכות, ואשיבה שם כלי בית האלוהים את המנחה והלבונה. ואדעה כי מניות הלוויים לא ניתנה, ויברחו איש לשדהו הלוויים והמשוררים עושי המלאכה. ואריבה את הסגנים, ואומרה מדוע נעזב בית האלוהים, ואקבצם ואעמידם על עומדם. וכל יהודה הביאו מעשר הדגן והתירוש והיצהר לאוצרות. ועוצרה על אוצרות שלמיה הכהן, וצדוק הסופר, ופדיה מן הלוויים, ועל ידם חנן בן זכור בן מתניה. כי נאמנים נחשבו, ועליהם לחלוק לאחיהם. זוכרה לי אלוהי על זאת, ואל תמח חסדיי, אשר עשיתי בבית אלוהי, ובמשמריו. בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיתות בשבת, ומביאים הערמות, ועומסים על החמורים, ואף יין ענבים וטעינים בכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת, ועעיד ביום מכרם ציד. והצורים, יא מביאים דג וכל מכר, ומכירים בשבת לבני יהודה ובירושלים. ואריבה את חורי יהודה, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הלכו עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. והיא כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואומרה, ויסגרו הדלתות, ואומרה, אשר לא יפתחום עד אחר השבת, ומנערי העמדתי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת. וילינו הרוכלים ומוכרי כל ממכר מחוץ לירושלים פעם ושתיים. ועידה בהם, ואומרה עליהם, מדוע אתם לימים נגד החומה, אם תשנו? יד אשלח בכם, מן העת ההיא לא באו בשבת. באומרה ללוויים, אשר יהיו מטהרים ובאים שומרים השערים, לקדש את יום השבת, גם זאת זוכרה לי אלוהי, וכוסה עלי קרוב חסדיך. גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות מואביות. ובניהם חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית, וכלשון עם ועם. ועריב עמם, ואקללם, ועכה מהם אנשים, ואמרתם, ואשביעם בלוהים, אם תיתנו בנותיכם לבניהם, ואם תישאו מבנותיהם, לבניכם ולכם. הלא על אלה חטא שלמה מלך ישראל, ובגויים הרבים לא היה מלך כמוהו. ואהוב ללוהיו היה, ויתנעו אלוהים מלך על כל ישראל, גם אותו החטאו הנשים הנוכריות. ולכם הנשמע לעשות את כל הרעה הגדולה הזאת, למעול בלוהינו להושיב נשים נוכריות. ומבני יוידע בן אלישיב הכהן הגדול, חתן לסנוולת החורוני, באבריחהו מעלי. זוכרה להם אלוהי על גאולי הכהונה וברית הכהונה והלוויים, וטהרתים מכל ניכר, ואעמידה משמרות לכהנים וללוויים איש במלאכתו, ולקורבן העצים בעתים מזומנות ולביכורים. זוכרה לי אלוהי לטובה. עד כאן ספר נחמיה.